З тим настрієм їхала у переповненому вагоні метро, що мчав до центру міста. З кожним днем усе більше почувала, що життя, окрім болю і розчарування, нічого їй не несе. Живе з тим, кого не любить. Те, що тримає її коло чоловіка, нагадує тонку павутинку бабиного літа. Почуття так і не з'явилися. Навіть дитини нього немає. Це було найбільшою трагедією. Інколи прокидалася посеред ночі від запаху дитячого волосічка, від дотику маленьких рученят, губ коло її грудей і долала муку, якої не було початку і кінця. Навіть робота, де терпіла стільки принижень, і та кімнатка в гуртожитку навпроти заводських труб, неподалік шумної траси, було тяжким випробуванням. Доля неначе тримала її на задвірках, не дозволяючи реалізуватися жодній із її мрій. Відчула на собі погляд. На неї дивилися уважні карі очі з-під густих чорних брів. Щось було у тому лиці гарне. Притягальне. Якась вічна українська жура ятрилася із тих глибоких очей. Ольга відвела свій погляд, але молодик не зводив із неї свого зачарованого. Ольга собі сміливо подивилась на нього. Він посміхнувся і опустив очі, а потім знову вивчав Ольгу. Те тривало доти, поки натовп не виніс її з вагону. Піднялася ескалатором і заумерла навпроти Володимирського собору. Там йшла вечерня служба Божа. Відчинені двері храму неначе кликали її. Ольга зайшла на подвір'я, роздала копійки прохачам і несміливо наблизилася до брами, за якої доносився спів. Хтось, мов би, тримав її за ноги і не давав подолати кілька метрів до входу, а інший хтось у спину й просив, «Зайти! Тобі вже майже двадцять дев'ять років, а ти ніколи не була у храмі! Зайти!» Ольга пересивала сум'яття, і переступила поріг. Звела очі на розписи, фрески І завмерла. Богородиця з немовлям, здавалося, Кликала її поглядом. Подивилася на молоду жінку, Що стояла перед іконою, Щось вишиптувала і хрестилася. Вираз обличчя був схвильований, Натхнений. Довго вивчала її профіль Відчула те, чого ніколи не траплялося з нею. Хотілося ось так стояти і молитися. Ця думка видалася Ользі сміхотворною. Уявляла вираз лиць батька і матері, коли б вони побачили її в молитві перед іконою. Ця дорога проходила надто далеко, не пустивши навіть узенької стежечки до її серця. Її вчили батьки, вчили вчителі, що віра в Бога тримає людину в темряві. А очі бачили щось прекрасне. Душа ж відчувала якусь величезну і недосяжну таїну. Знову зупинила очі на молодому натхненному профілі. Жінка хрестилася. Ольга й собі склала докупи почки і хотіла зробити той такий ж рух, що так природно і щиро його робила молода молільниця. Здійняла руку до чола, але хтось, мов би, смикнув її донизу. Вдруге повторила теж і знову опустила правицю. Винесла із храму схвильованість і сум'яття. Від шумної траси повернули на Старокиївську гору. Юркою шов перший, Марія і Микола прошкували за ним. В'юнкою стежкою поміж нетрів Чорнобилю, Дерези, вийшли на гору дитинку. Повсідалися на зеленому схилі і дивилися в пониздя подолу. Якщо у міста є душа, тихо каже Микола, то вона, напевно, живе ось на цій горі. Коли я сюди приходжу, то охамлений Київ зникає, а отой пропахлий глиною подільських гончарень, кожум'ялень, рибою, димами воскресає. Тут жив колись даж богів народ, який любив цю землю, і це видно з тих назв, які він давав. Почайна, либідь, глибочиця, дитинець, дівич-гора, золоті ворота. Яка краса у слові! Микола мрійливо дивився вдалину. Я з тобою не згоден, Микольце. Ти все ідеалізуєш минуле. Чому ж не чуєш музики у назвах «індустріальна»? Піонерська, комсомольська, лагерна, совєцька, уютна, цементна, трубопрокатна. Який аромат у слові, які високі духовні вібрації у цих словах, патетично каже Юрко. Марія не озвалася. Вона любила цю місцину, спочивала на ній і поверталася на гамірні вулиці тиха і умиротворена. Неподалік сидів немолодий чоловік з густою сивою бородою. Довге волосся спадало йому мало не до плечей. Було видно лише його чітко окреслений профіль. Зодягнений бідно, але охайно. Він не то дрімав, не то теж вслухався у тишу і був думками десь надто далеко. Не помічав людей їхніх слів, реплік, перебував у своєму надто складному і самотньому світі. Надвечір'я ткало свої неповторні візерунки, гармонійно вписуючи у цей зелений схил три молоді постаті, немолодого сивобородого чоловіка із таємничим вродливим обличчям. Дезгармонію вносив лише відставник у дорогому спортивному костюмі. Він генеральським кроком міряв гору і покрикував на свого бульдога. Та ще рухлива бабуся зривалася на крик, совіщала малого пінчера, що все намагався дременути від старої в кущі бузини. «Слухай, Марія!» «Ти колись сказала, що тобі потрібен корінь лопуха?» Юрко звівся і дістав складеного ножика. «Так травневий найкращий. Подивись, який ось розкішний росте. Зараз я тобі його добуду». Він присів коло листатого куща. Поважний чоловік якось мить розглядав Юркову зігнуту постать, Підійшов ближче і вигукнув бурено. Що ви ділаєте?» Юрко зиркнув на нього і сказав серйозно. «Добуваю корінь родича багатьох сучасних киян українського походження». «Зачем?» «А може їх поменше серед двоногих, коли коріння не стане?» То дозволив вам такої?» У голосі відставника прозвучали сталеві нотки. «Хто дозволив? Князь Володимир, Ярослав Мудрий. А у кого вибрали дозвіл, щоб ваш пес оскверняв святе місце екскрементами?» Стара підходить ближче, похитує голівкою і теж налітає на Юрка. «А раз они чем-то дорожат?» Разве они умеють уважать старших? Ми їм родину сохранили, щасливу жизнь подарили, а они неблагодарны. А у вас ніхто не просив цього подарунку, Юрко звів на стару зеленаві, як молоді смареки очі. Стара ловить відкритим ротом повітря, а тоді вибухає гнівом. Ах, ти ж бандеровець проклятий. Мало вас душили. Да за такі слова знаєш, що полагається зделать. Здогадуюсь, в часи вашої бурхливої молодості я став би агентом англійської розвідки прямо коло цього куща лопуха, або злісним ворогом народу, що отрує колгосну худобу чи ще якимось — І мене б за двадцять чотири години переправили б ось такі, як ви, в рай. — Вгадав? — Жаль, що ти мені в Афгані не попався. Я би тебе біля Чоловік важким кроком іде слідом за бульдогом і зникає за кущами. — Ті мірзавець, — старавдає Юрка ненависним поглядом, — «Нікогда не понять подвига моєго покоління і того, що делали ми. Севобородий чоловік несподівано повертає обличчя, розглядає стару і каже без найменшої тіні роздратування чи осуду глухим голосом, в якому вчувалася західна вимова. Особисто ви у 37-му і 39-му роках конфісковували майно репресованих і включно до 54-го одержували голубенькі конверти з грошовою допомогою за особистим підписом Сталіна. Стара злякано дивиться на бородання, в неї трясеться підборіддя, і вона заткує, а тоді дріботить до стежки. Марія, Микола і Юрко повертають голови до немолодого чоловіка. На його блідому худорлявому лиці грає призахідне сонце, висвітлює променисті очі, приємну скупу усмішку, яка ледь торкається його уст. Він звівся. Був високий, стрункий, як смерека. «Вони невинні», – сказав лагідно. «Вони жертви». «Червоні і доляни», – розглядав кожного окремо. Спочатку довго вдивлявся в Маріїне лице, неначе читав на ньому те, що міг прочитати лише він. «Ніч минає. Спробуй бути щасливою». Потім подивився на Юрка. Його очі то спалахували, то гасли. А потім звів очі на Миколу. «Ти можеш не знайти дороги до спасіння, то попередження», – він показав довгим тонким пальцем на перебинтовану руку. «Вчіться радіти життю! Радість – то броня, через яку не проходить зло». Він зійшов на стежку і зник, не наче розтанув у повітрі. Усі троє ошелешено дивилися туди, де сховалася тонка, висока постать немолодого незнайомця. «Хто він?» «В мене аж серце розболілося», – сказав Юрко. «Цікавий чоловік», – знезав плечі Микола. «Але якийсь чудний». Марія мовчала. «Він мені нічого не сказав розгублено мовив Юрко, щось у ньому є нестоланне. А чоловік перетнув місто. Він вже кілька днів мандрував по столиці, оглянув храми. Коли кожного подовгу молився так, неначе в нього була місія відкрити ці мовчазні змертвілі храми, вдихнути в них життя. У ботанічному саду Підшукав алею, повернув однею в і ступив на молоду, недавно скошену траву. Слава Ісусу Христу, Василю! От ми і зустрілися волею Божою. Василь засяяв, розкрив руки, як крила, і пригорнув того, від кого йшло світло. Воно розлилося по схилах, пагорбах, сягнуло неба.